Hanni und Nanni, Folge 65 Hanni und Nanni voll im Trend Was für eine Aufregung! Elli hat das Große losgezogen. Sie und ihre engsten Klassenkameradinnen dürfen die berühmte Fashion Week besuchen und sogar auf dem Laufsteg auftreten. Doch fieser Ärger trübt die fröhliche Stimmung.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 Passiert. denn wir sind Fanny und Nanie In dieser Woche hatten die Mädchen der Lindenhofschule allen Grund zur Freude, da ein Feiertag ihnen ein verlängertes Wochenende bescherte. Herrlich. Und nun war es gleich soweit, zumindest wenn Mademoiselle fürchterlich endlich ihren Unterricht beendet hätte. Doch diese schien ihren Eifer heute kaum bremsen zu können. Wird dies dann aber durch ein direktes Objektpronomen oh. ersetzt? Oh. Muss logischerweise... Psst, stell da. Sag mal, wann macht die denn endlich Schluss? Ich kann langsam nicht mehr. Das Verb in seiner Passi-Komposiv-Form angepasst werden. Wie geht es genauso, Jenny? Was in unserem Fall bedeutet, dass mein Kopf gleich explodiert? <lacht> Keine Panik, meine Vögelchen. Soweit ich weiß, ist bis heute noch kein kleines Köpfchen wegen Grammatik explodiert. Sind Sie sich da auch wirklich ganz sicher, Mademoiselle? <lacht> Bei mir ist es nämlich gleich soweit. Ah. Ja, bei ja, bei mir anfische Mascher. Ich weiß, dass Grammatik nicht viel Spaß macht, ah. aber junge Mädchen müssen nun mal fleißig lernen, um erwachsen zu werden. Voilà. Also Ohne Preis, kein Fleiß. <lacht> was gibt es denn da zu lachen? Ich meine es doch nun gut mit euch. Das wissen wir doch, Mademoiselle. Wir lachen doch auch nur, weil, weil es genau andersherum heißt. Ja. Äh, ich verstehe nicht, was ihr meint. Na ja, richtig wäre, ohne Fleiß, kein Preis. Genau. Ohne Fleiß, mhm. Oh, jetzt begreife ich. Ah. Obwohl Hanni natürlich nicht. recht hat, kommt man so oder so zum gleichen Ergebnis. Fleiß und Ausdauer lautet das Motto, wenn man ein Ziel erreichen will. Ja. Mhm. Aber leider der eine mehr als der andere. Mhm. Also falls ich die Schule wirklich überleben sollte, werde ich Topmodel. Und dann hat der ganze Stress endlich ein Ende. So, glaubst du wirklich? Tja, natürlich. Topmodels fliegen ununterbrochen rund um die Welt und tragen natürlich nur die angesagtesten Klamotten. Und ganz zu schweigen von den Partys, wo ausschließlich Wips reinkommen und... Ich bitte dich, Ellie. Kein Stress. Ständig durch die Welt düsen, Klamotten tragen und auf Partys gehen. Damit allein kann man doch nie und nimmer Geld verdienen. Tja. Da sieht man eben deutlich, dass du überhaupt keine Ahnung hast, was in der Modeszene vor sich geht. <lacht> <lacht> Nun streitet euch doch nicht, Petit. Ich finde es bemerkenswert, dass Elli offensichtlich bereits ein festes Ziel vor ihren Augen hat. <lacht> Trotzdem muss ich dir leider die Illusion rauben, Das Modeln ein Beruf ist, der nur aus gutem Aussehen, Reisen und angenehmen Dingen besteht. Pas du tout. Um erfolgreich zu werden, braucht man in diesem Beruf neben gutem Aussehen und Ehrgeiz auch Fleiß. Und vor allem Disziplin. Sehr viel Disziplin, ma chère. Ganz genau. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Die Stunde ist schon um. Dann bleibt mir wohl jetzt nichts anderes übrig, als euch ein schönes, langes Extra-Wochenende zu wünschen. Am Dienstag werden wir dann hierher. Diese Mädchen, außer Rand und Band, Aber ich war ja früher auch nicht anders. Übermütig waren die Mädchen aus dem Klassenzimmer nach draußen geeilt. Hurra! Nun war endlich Freizeit angesagt. In diesem Moment bemerkten die Mädchen einen jungen Mann, der soeben durchs Schultor geradelt war und nun zielstrebig auf sie zusteuerte. Hallo, die Damen. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Äh, wisst ihr vielleicht, wo ich eine gewisse Frau Sullivan finden kann? <lacht> Frau äh, Sullivan suchen Sie? <lacht> Ganz genau. Ihr kennt die Dame also? <lacht> so ist es. Genauer gesagt, die Damen. Hier gibt es nämlich gleich drei davon. Welche darf es denn sein? Nämlich mich, Nanny Sullivan. Meine Schwester Hanni. Hallo. Und diese junge Dame hier ist unsere Cousine. Ellie Sullivan, richtig? Äh, ja, aber... Prima. Dann habe ich nämlich... <lacht> Ein Einschreiben für dich. Bitte sehr. Für mich? Aber... So, und jetzt bitte noch unterschreiben, dass du die Sendung auch wirklich bekommen hast. Ja, klar. Prima. Das war's auch schon. Schönes Wochenende, die Damen. Was ist denn was? Was ist da drin? Ach. Und, Ellie? Was hast du denn so Interessantes bekommen? Ein Einschreiben... Vom TFT-Magazin? Was ist das denn? Ich, ich glaube, ich spinne. <lacht> Selbsterkenntnis ist bekanntlich der erste Weg zur Besserung, ich weiß. Ha, ha, ha. Ach, Jenny, du hast wirklich schon mal bessere Witze gerissen. <lacht> <lacht> <lacht> äh, ein TFT-Magazin? Davon habe ich noch nie was gehört. Ihr etwa? <lacht> TFT, Transforteens Also kommt, Leute, das Magazin kennt doch nun wirklich jeder. Ja, nicht ja. jeder nicht. Ja. Tja, verstehe. Tja, gut, dass sich zumindest eine von uns intellektuell weiterbildet. Also okay? Elli, nun spann uns doch nicht länger auf die Folter und mach den Brief schon auf. Wir wollen endlich wissen, was drinsteht. Ja, ja ich Ruhe, ich bin ja schon dabei. Und ich glaube es nicht. Das ist ja der Oberhammer. Also, ja, <lacht> jetzt reicht es aber langsam, liebe Cousine. Willst du uns nicht endlich mal einweihen? Gewonnen. Hier steht das Schwarz auf Weiß. Wahnsinn. Ich habe wirklich Gewonnen. <lacht> Was Na toll, was hast du denn gewonnen, Elli? Nun sag schon, du weißt doch, geteilte Freude ist doppelte Freude. Genau. Oder in unserem Fall sogar siebenfache. Eben. So schön. Hier steht, sehr geehrte yeah. Elli Sullivan. Großartig. Bei meinem Glück ist der Ball bestimmt hier im Gebüsch gelandet. Komm, wir suchen ihn. Wo ist denn das verdammte Ding? Jaha, ich hab ihn. Lass uns lieber in den Gemeinschaftsraum gehen. Muss ja nicht gleich jeder mitkriegen, was ich euch zu verkünden habe. Ja, okay, okay. aber schnell. Was um alles in der Welt geht da vor sich? Was haben meine Vögelchen nur vor? Ellie genoss die Aufmerksamkeit sichtlich und lief dicht gefolgt von ihren Freundinnen in den Gemeinschaftsraum. Dann wies sie die Mädchen mit großer Geste an, Platz zu nehmen und atmete tief durch. So, jetzt lass endlich hören, was in dem Brief steht. Vielleicht ist es ja besser, wenn ihn jemand anderes vorliest, sonst glaubt ihr es ja doch nicht. Ja, Nanni, mach du mal. Okay. Sehr geehrte Ellie Sullivan. <lacht> Habt ihr das gehört? Was war das? Jetzt keine weiteren Verzögerungen, Ellie. Da war nichts. Aber ich war mir absolut sicher, dass... Ach, du hörst die Flöhe husten, liebes Cousinchen. Echt jetzt. Also bitte weiter im Text, Nanni. Okay. Sehr geehrte Ellie Sullivan, mhm. zunächst einmal bedanken wir uns sehr herzlich für Ihren Beitrag zu unserem Trends for Teens-Styling-Wettbewerb. Mhm. Aufgrund der überwältigend hohen Anzahl der Einsendungen war es für unsere Juroren nicht leicht, sich für eine der Bewerberinnen zu entscheiden. Umso mehr freut es uns, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass Ihr Beitrag zum Sieger unseres Trends Teens-Styling-Wettbewerbs gekürt wurde. Ah. Ah. Ah. Das ist Also, ich, soll geil. ich jetzt weiterlesen oder interessiert euch etwa nicht, was Ellie überhaupt gewonnen hat? Oh, hm? doch, doch. Weiterlesen, weiterlesen, weiterlesen! Also, ihre Fotokollagen mit den Fashion-Vorschlägen für sie und ihre besten acht Freundinnen fanden wir äußerst gelungen. Oh, gelungen. Weshalb sie in den kommenden Tagen postalisch, ja, postalisch einen VIP-Ticket für die trans teens fashion show ganz in ihrer Nähe erhalten werden. Hierdurch ergibt sich für Sie nicht nur die Möglichkeit, sich das bunte Modelspektakel des französischen Top-Designers Jacques Jacques aus der ersten Reihe anzusehen, sondern Sie erhalten, neben dem für Sie kostenlosen Transfer zur Show, am 17. August um 18 Uhr in der Königsberger Messehalle Auch die Möglichkeit, alle Models bei einem Meet Gre Greet? Das heißt ja, Meet and Greet im Backstage-Bereich zu treffen und sich Tipps und Tricks von Profis geben zu lassen. So, und jetzt kommt das Allerbeste! <lacht> <lacht> Aha. Und als ganz besonderes Bonbon bietet sich Ihnen beim Finale die einmalige Gelegenheit, mhm. sogar selbst über den Catwalk zu laufen, oh, um dem Fachpublikum Ihre Modelqualität lieb. zu zeigen. Oh. <lacht> Mit fröhlichen oh. Grüßen, äh, i.a. Äh, Elisa Brechthold. Oh. Ach, oh. na oh. das oh. klingt ja wirklich nicht übel. Ja. Da werdet ihr garantiert viel Spaß haben, du und deine... Ach. Freundin hast hm. du ja. Wow! Ja. Kennen wir die vielleicht? Äh, naja, ich also <lacht> ja, das habe ich mich auch gerade gefragt. Na also, klar kennt ihr sie. Sehr gut sogar. Ja, okay. Also, echt, ihr seid doch sonst nicht so schwer vom Begriff. Diese Freundin seid natürlich ihr. Oh. Ach so, wirklich. Mensch, Ellie, das ist ja wirklich süß von dir. Aber irgendwie kapiere ich nicht, was für Fotos die meinen. <lacht> Elli, <lacht> du, du hast doch nicht etwa private Fotos von uns an irgendein so Magazin geschickt, oder? <lacht> doch, honey. Ich fürchte, dass sie genau das getan hat. Nee, also also, das glaubt ihr doch nicht wirklich. Äh, Zwillinge, sowas Dreistes würde Ellie doch nie tun, oder? Okay, nein. Nein. Ich hab's doch nicht böse gemeint. Ganz im Was? Gegenteil, ich dachte also doch nur... Also, also doch! Oh, Mensch, Ellie! Da, da hätten wir uns überfragen müssen. Ja. Ellie Sullivan, ich habe ja nichts dagegen, dass du an irgendwelchen Wettbewerben teilnimmst und auch nicht, dass du offenbar kein Problem hast, dafür private Fotos an irgendwelche Leute zu schicken. Aber dass du, ohne uns zu fragen auch Bilder von uns dafür eingereicht hast, geht eigentlich gar nicht. Das sehe ich genauso. Mhm. Ja. ja, also das geht mhm. nicht. Nein. Ihr habt ja recht. Und es tut mir auch wirklich leid, das müsst ihr mir glauben. Mhm. Aber es hat mir so viel Spaß gemacht, euch alle mal komplett umzustylen. Naja. Mhm. Und es waren doch nur Fotos. Mhm. Und die sahen mhm. ja alle so cool aus. Mhm. Naja, ja. Da sind irgendwie plötzlich die Pferde mit mir durchgegangen. Okay, das kann ich irgendwie verstehen. Ach Elli, sobald es um Mode geht, scheinst du plötzlich auf Wolke 17 zu schweben. <lacht> <lacht> Und irgendwie ist es doch auch total süß, oder? <lacht> ja, schon <Ja. Ja. lacht> Eben, also einfach Schwamm drüber. Einverstanden? Ja. ja. <lacht> ja, ja, ja. <lacht> Ihr seid wirklich die besten Freundinnen der Welt. Dann kommt ihr also alle mit? Ja. Was denkst ja. du denn? Natürlich sind wir mit dabei. Wenn du uns versprichst, Nie wieder ungefragt Fotos von uns zu verwenden. Ja, das, das sehe ich auch so. Hm. Bisher habe ich solche Sachen eigentlich nur meiner Mutter zugetraut. Oh. Doch ja. je mehr ich darüber nachdenke, so eine einmalige Gelegenheit dürfen wir uns doch nicht entgehen lassen. Nein. Ja, das stimmt ja, nicht wir so ja. ja. äh, sollten wir aber als erstes eine Begleitperson finden. Ansonsten können wir uns ja. nämlich das ganze abschminken. Ja. Hat jemand ja. irgendeine Idee? Ja, wie wär's denn mit Trollemanski? Ach, das kannst du vergessen, Ellie. Am 17. August ist meine Mama zu einem wichtigen Casting eingeladen. Oh. Ja, davon redet sie schon seit Tagen. Und diesen Termin wird sie wohl kaum sausen lassen, obwohl sie sich auch für Mode interessiert. Ja, ja. Die eigene Karriere geht halt vor. Na ja. Und was haltet ihr von Frau Vogel? Du glaubst doch wohl nicht ernsthaft, dass unser Vögelchen schlechthin freiwillig zu so einem Event mitgehen würde. Der hat doch nur was für Biologie übrig. Aber wen könnten wir denn sonst fragen? Hallo! Oh. Oh. Meine lieben Ach. Mädchen! Mademoiselle, wir haben, ich meine... Oh, immer ähm, mit der Ruhe, Eva. Ihr sucht eine geeignete Begleitperson. Zur Modenschau. Aha, was Wie was wäre denn? es denn da mit eurer lieben Mademoiselle fürstellig? Oh, aber Mademoiselle? Mm. Äh, haben Sie etwa an der Tür gelauscht? Gelauscht? <lacht> an der Tür? Ich? Ja. Wieso sollte ich, ich, ich denn? Aber ja doch, genau das ist es. Wir gehen mit Mademoiselle dorthin. Ähm, das ist doch ja. nicht so! Ja. das ist doch! Das ist super. Wir nehmen Ihr Angebot natürlich an. Mhm. Aber sind Sie sich auch wirklich ganz sicher, dass Sie das... Also, ich meine... Was gibt es denn da noch zu überlegen, Nanni? Oh, das würde ich auch gern wissen. Naja, Nanni meint, wir wissen ja, dass Sie dieser ganze Modezirkus eigentlich überhaupt nicht interessiert. Würden Sie das denn wirklich für uns machen? Wie, wie Lommi. Ja, versprochen. Toll. Ihr kennt mich <lacht> eben nur zum Teil. Wow, <lacht> ganz toll. Hey, Ey, Ich meine natürlich, Chapeau. <lacht> das wird ja knaller. Ja. Aber nur mal so nebenbei gefragt, weiß überhaupt eine von euch, wie man sich auf so einem Laufsteg bewegen muss? Nee, überhaupt nicht. Ja. Meldet ja. ja. ja. ja. ja. ja. Mimi. Nicht verzagen, Mademoiselle befragen. Hä? Doch alles Weitere sollten wir in meinem Zimmer besprechen. Was ich euch zu sagen und zu zeigen habe, ist nämlich ganz privat. Was? Oh. So. Okay. Ja. Was meinen Sie denn da? Ja. Ich okay. okay. Auf dem Weg zu Mademoiselles Zimmer tauschten die Mädchen irritierte Blicke aus. Hatte die Französischlehrerin vielleicht nicht wirklich verstanden, worum es ging? Eine stand für die Schulmädchen jedoch fest. Die kleine, rundliche Französischlehrerin hatte nicht die leiseste Ahnung von Trends und Mode. Geschweige denn davon, wie man sich elegant auf einem Laufsteg bewegt. Tja, so glaubten sie zumindest. Hallo, dann mal hinein in die gute Stube. Hier ist es zwar nicht groß, aber wie heißt es doch so treffen? Platz ist in der engsten Hütte. Setzt euch am besten auf den Boden. Ja, ist Ich aber euch... Ihr eher geführt, um euch ein kleines Geheimnis zu verraten. Ah, oh äh, Sie, aus längst vergangenen Tagen. Oh, spannend. Oh, oh, oh, oh. So, Ilda. Ja. Lass dieses Foto doch mal rumgehen. Mhm. Oh, doch mal. Das sag ich mal, Nein, sag diese mal. junge Frau auf dem Bild. Das sind doch aber nicht Sie, Mademoiselle, oder die? Ja, Willst du auch, ja. ich auch. Ja. Danke. Auch ich war einmal jung und sehr oh. hübsch. Könnt ihr euch vorstellen, dass ich damals in Paris als Model... Damals ist das noch Manneken, gearbeitet habe, um damit mein Studium bezahlen zu können. Oh, das ist ja, ja Bisher bis er weiß das auf dieser Schule noch niemand. Oh, was? was? Oh. oh, Sie waren früher Model? Ach, was? Also, wenn das die dummen Siegen auf der Ringmerschule erfahren, dass wir nicht nur eine Schauspielerin als Lehrerin haben, sondern jetzt auch noch ein Topmodel aus Paris. Wow. Die platzen doch garantiert von Nein. <lacht> Wie Luftballons. Ja, und zwar alle. <lacht> <lacht> äh, Mademoiselle, bitte nehmen Sie mir die Frage nicht übel, aber Ibien, was willst du wissen, Fiss? Eigentlich hört man doch immer, dass Models, äh, ich meine, naja, sind sie nicht etwas äh, zu klein dafür? <lacht> Damit hast du nicht ganz Unrecht, mein Vögelchen. Tatsächlich gibt es für die vielen hübschen Mädchen heute wirklich sehr strenge Reglements, hm. wenn sie als Model arbeiten möchten. Hm. Zu meiner Zeit sah man das glücklicherweise noch nicht so eng. Ja, meinen Sie das? Sie durften doch wohl nicht etwa auch essen, was Sie wollten, oder? Genau, Elli. Selbstverständlich musste man auch damals eine Topfigur haben ja. und sehr auf sein Gewicht achten. Ja. Aber, aber das Allerwichtigste überhaupt. Man musste das mh, gewisse Etwas besitzen. Eine, eine unerklärliche magische Ausstrahlung, Attitüde, nennt man das. Ja, ich weiß genau, was Sie meinen. Ähm, Könnten Sie uns vielleicht zeigen, wie man sich auf einem Laufsteg bewegt? Ohne sich zu blamieren, meine ich natürlich. Bitte. Bitte, bitte, bitte. Richtig, Hilda. Außerdem habe ich auch nicht die leiseste Ahnung, was man überhaupt zu so einem Anlass anzieht. Oder wie man sich richtig stylt. Das macht mir gerade sehr viel mehr Sorgen als die Modenschau an sich. Unsinn, Jenny. Ellie hat den Wettbewerb in dem Magazin gewonnen, weil sie weit und breit oh, das beste Gespür für Mode und Styling hat. Was glaubst du, wie toll ihr aussehen werdet, wenn sie euch wirklich so anzieht? Wie auf Ihren Fotokollagen. Ja, das glaube ich auch. Vorausgesetzt, du hast dazu überhaupt Lust, Elli. Ach, das fragst du noch? <lacht> Vor euch steht eure neue Stylistin. Wenn <lacht> <lacht> Mademoiselle tatsächlich ein Laufstegtraining mit uns macht, werden wir da absolute Hingucker auf der Modenschau werden. Oh, ja. ja. ja. ja. d'accord, d'accord. Aber dann lasst uns keine Zeit vergeuden, sondern unser langes Wochenende nutzen, um fleißig für den Catwalk zu trainieren. Ja, dann kann Ellie sich die restlichen Tage ganz auf eure Looks konzentrieren. Ja. <lacht> Na dann Das war's dann wohl mit dem Wochenende zum Faulenzen. Ja, das stimmt, Jenny. Aber wie oft bekommt man schon die Chance, an seiner Ausstrahlung zu feilen? <lacht> ja, ja. <das> stimmt. Nicht? Toll. <lacht> <lacht> so. Gesagt, getan. Bereits eine halbe Stunde später hatten sich die Mädchen in der Turnhalle eingefunden und fieberten dem Beginn ihres Laufstegtrainings entgegen. Doch die wichtigste Person fehlte leider noch. Mademoiselle. Also sagt mal, Leute, wo bleibt sie denn nur? Sie hat doch klar und deutlich gesagt, zieht euch was hübsches an und dann treffen mhm. wir uns in 30 Minuten in der Turnhalle, oder? Ja, ja, so genau. ist es Tessi. Ja. Meint oh mein ihr, Sch dass sie sich beim Umziehen vielleicht kurz aufs Bett gelegt hat und dann eingeschlafen ist? Ach, nee. Unsinn, Elli, aber vielleicht sollte besser mal jemand nach ihr sehen. Ja, finde ich auch. Hallo! Micki! Isbeent, könnt ihr mir bitte die Tür öffnen? Ist das ist Mademoiselle. nur ja. Ein Moment, ich komme. Der Mademoiselle, endlich! Wir hatten schon Sorge, dass Sie vielleicht … Gleich, gleich, Ilda! Oh. kann mir bitte erst mal jemand diesen schweren Apparat abnehmen? Ja, los, ich. Das übernehmen wir. Ja, klar. Ach so, okay. Sie können loslassen, Mademoiselle. Oh. Oh, Mensch, ist das schwer! Sag ich Kannst doch! Oh. Oh. Oh. Stell das so. Ungedüm hier auf den Tisch. Uh -huh. So. Oh, Und diese schwere Stereoanlage haben Sie ganz allein vom Musikzimmer hierher geschleppt, Mademoiselle? Oui, oui, denn mit Musik geht alles besser. Und dieses Kleid, das Sie anhaben, Sie sehen ja super aus. Einfach umwerfen. Ah, ja, ja, das, das ist doch nur etwas ganz Schlichtes. Von wegen schlicht. Das Kleid hat garantiert ein Vermögen gekostet. <lacht> das weißt du. aber sie Geschmack aus. hat sie jedenfalls. Das muss man ihr lassen. Ja, so, meine Lieben, ab jetzt bitte vollste Konzentration. Ich werde euch gleich eine relativ simple Choreografie vorführen. Ganz langsam. Und bitte euch, genau zuzusehen. Im Anschluss sollt ihr sie nämlich einzeln, so gut es geht, nachmachen. Damit ich sehen kann, wo eure Stärken liegen. Mhm. Oder umgekehrt, woran wir unbedingt arbeiten müssen. Okay, okay. okay. Tja, das dürfte zumindest für <lacht> mich ein Kinderspiel werden. Denn ich habe schon ziemlich oft vor dem Spiegel geübt, wie ein Topmodel läuft und ich kann das schon ziemlich gut. Das oh, ist Dann bist du wirklich ein Naturtalent, Elli. Danke. Die meisten müssen sehr viel üben, mhm. bis sie den Bogen raus haben. Das ich. Aber das zeigst du uns ja gleich. Mhm. Doch als erste bin ich dran. Oh. Und jetzt Augen auf. Alle Blicke nur auf mich. So. Es geht los. <lacht> Rechts. Links, rechts, links, rechts, links. Jetzt ende in die Füßen. Pose, pose. Und glaubst du? Mach's jetzt. Und dann Zimt. weiter. Rechts, links, rechts, links. Bist du diesem Strich? Dann eine Drehung und zurück. Laufen, mm. rechts, links, rechts, links, dann noch eine Umdrehung, Pause und dann abgehen. Super. Super. Super. es hat euch gefallen. Ja, so, toll. dann geht es weiter mit Elli und bietet Musik ab. Ja, dann. Yeah. Rechts, links, rechts. Uh? rechts, links, rechts, links, rechts, oh, rechts, links, oh, der Tag! Du bist hier ja überhaupt nicht im Takt, Elli! Wie meinen Sie das, Mademoiselle? Aufrecht at den mein Vögelchen. Ja. Brust raus mm -hmm. und schut dann nach hinten. Ja. Rechts, links. No, no, no, no, no. So geht das nicht. Oh, oh sei doch nicht zu so verkrampft. Oh. oh. Elli, jetzt hast du die Drehung vergessen. Oh, ich weiß gleich nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Oh, oh Maschaire. Da haben wir aber noch eine Menge Arbeit vor uns. Oh, ja. Ja. Aber das schaffen wir schon. Da bin ich mir ganz sicher. Und wer möchte als nächste? Ich. ich. ich. ich, so. ich so. Oh weh, das hatte die arme Ellie sich anders vorgestellt. Und auch die Performance der anderen Mädchen waren noch sehr weit entfernt von dem, was man als eleganten Catwalk bezeichnen konnte. In den nächsten beiden Tagen übten die Mädchen, teils gemeinsam, teils jede für sich. Und dank Mademoiselles Hilfe waren sie bereits am dritten Tag so sicher beim Laufen, als hätten sie nie etwas anderes gemacht. Fortan hatte Ellie mit dem Umsteilen ihrer Freundinnen wirklich alle Hände voll zu tun. Doch das Ergebnis war phänomenal. Und dann war es endlich soweit. Als die Mädchen und Mademoiselle am folgenden Samstag von einem Bus abgeholt wurden, der sie zur for Teens Show bringen sollte, staunte der Fahrer nicht schlecht, als acht Mädchen und eine elegante Dame einstiegen die alle aussahen, als wären sie einem Modemagazin entsprungen. Damen, wir sind am Ziel. Bitte schaut vor dem Aussteigen nochmal nach, ob ihr auch nichts Wichtiges liegen lasst. Denn wir sehen uns erst am späten Abend wieder, wenn ich euch abhole. Ach, ja. Bis dann. Oh. Tessie, meine Tasche ist unter deinen Sitz gerutscht. Ach, hilf mir doch bitte mal. Ich komme nicht dran. Wie hast du die denn da hingekriegt? Oh, hier ist das gute Stück. Was du denn da eigentlich drin, so schwer wie die ist? Na, du kannst Fragen stellen. Schokolade und Kekse natürlich. Wieso hast du denn Schokolade mitgenommen? Wir kriegen doch garantiert was zu essen. Schließlich sind wir die Gewinner dieses Preisausschreibens. <lacht> Du, du glaubst doch wohl nicht ernsthaft, dass wir auf einer Modenschau was zu futtern bekommen. Allerhöchstens vielleicht eine Selleriestange und ein halbes Glas Wasser. Sonst werden wir wohl noch zu dick. <lacht> Aber wo kann denn nur... Oh, ich weiß doch ganz genau, dass ich ihn... Ich kann das nur angehen. Was haben Sie denn, Mademoiselle? Suchen Sie was? Oui, oui. Ich kann unseren VIP-Pass nicht finden. Er ja. ist spurlos verschwunden, Ach. als hätte meine Antasche ihn verschluckt. Oh, was? Das darf doch nicht wahr sein. Ach, aber nein, Mademoiselle. Ich habe unseren VIP-Pass doch. Keine Sorge. Wer äh, ist da? Wieso ist ich ich versteh nicht. Na, Sie haben ihn Hanni beim Einsteigen noch selbst in die Hand gedrückt, weil ja. sie Angst hatten, ihn zu verlieren. Ja, genau. Oh. Das habe ich nicht von lauter Aufregung vollkommen vergessen. Oh. Na dann aber jetzt nicht wie raus hier. Und rein ins Getrümmel. Oh. Ja. Ja, so äh, und wo müssen wir jetzt hin? Eigentlich müsste uns doch jemand abholen. Ah, sie doch, Nanni. Die zwei Frauen da. Die beiden kommen uns entgegen. Ah. Ja, hallo, da seid ihr hier. Herzlich willkommen auf der Transfer Team Show. Hallo. Hallo. Hallo. hallo. Meinen Sie uns? Na, wenn ihr die Mädels aus dem Lindenhof seid? Ja. Ha, ha. Und Sie sind sicher vom TFT-Magazin. Hani, woher weißt du das denn? Oder kennst du die beiden etwa? <lacht> Na, woher weiß sie das wohl, Ellie? Überleg doch mal ganz scharf. Aber woher soll ich denn? Na? Ach so, klar. Ja, jetzt schweil ich dann. Es steht ja auf ihren T-Shirt. shirts so. <lacht> so. drauf. Nein, Dance bin ich nicht die Einzige, die heute schwer vom Begriff ist. <lacht> ich sehe schon, ihr seid eine super lustige Gruppe. Das ist prima, dann ihr werdet hier garantiert richtig viel Spaß haben. Ich bin übrigens Friederike, aber alle nennen mich Freddy. Und ich heiße Elisa. Ihr könnt natürlich gerne du zu uns sagen, okay? Ja, gerne. Ah, und du bist unverkennbar Ellie Sullivan. Ich erkenne dich von den Fotos wieder. Unsere Hauptgewinnerin. Ganz genau. Die bin ich. Und das sind übrigens meine Cousinen Hanni Hello. und Mami. Hi. Und meine engsten Freundinnen Hilda, Hello. Jenny, Cassie und Fiss Hi. und Hi. Und ich, ich bin Mademoiselle, die französische Lehrerin, deren Mädchen Mademoiselle heißen sie. Nun ja, nicht wirklich. Aber so nennen mich die Mädchen nun einmal. <lacht> also, so eine coole Gruppe wie euch trifft man wirklich selten. Gut, dann machen wir gleich mal ein paar Fotos für unser Magazin. Erst mit dir alleine, Elli, und dann von euch allen zusammen. Ihr <lacht> Sieht übrigens super aus. Fotos? Von uns? Für das TFT-Magazin? Na klar! Wir bringen doch im nächsten Heft einen großen Bericht über euch als Nachwuchsmodels. Was dachtet oh, ihr denn? Nein, das glaube ich jetzt nicht. Mensch, jetzt werde ich berühmt. Oh, oh Ja, das könnte schon sein. Aber jetzt sollten wir uns wirklich beeilen und... Mein Handy. Oh, oh nein. Zwick und Zwing. Oh, geh du bitte ran, Freddy. Na ja, schön. Gib her. Ich schalte auf Lautsprecher, dann kannst du mithören. Hallo, Frau Zwingen. Freddy? Aber das ist doch Elisabeth, wieso geht sie denn nicht selbst ran? Na, das klären wir noch. Und was ist mit den Mädchen? Sie sind doch gerade eben mit dem Bus eingetroffen, Frau Zwingen. Davon spreche ich nicht, wie sie aussehen, will ich wissen. Äh, ja gut. Oder was meinen Sie mit dieser... Ach, Sie haben doch keine Ahnung. Machen Sie schnellstens die Fotos und dann bringen Sie sie her, damit wir sie begutachten können. Wir haben heute nämlich noch mehr zu tun, als auf irgendwelche kleine Schulmädchen zu warten. Super. Vielen Dank, Elisa. Wirst du mal lieber selber rangegangen. Heute so, morgen so. Du hast es gehört. Wir sollen sofort die Fotos machen und die Mädchen dann auf schnellstem Weg zu Zwick und Zwingen bringen, damit sie sie begutachten können. Äh, Verzeihung. Äh, zwicken und Zwingen. Äh, das klingt aber gar nicht gut. Was wollt ihr denn nur mit meinen lieben Mädchen machen? Keine Bange, Mademoiselle. Frau Zwick und Frau Zwing sind unsere beiden Chefredakteurinnen. Ja, aber bei den beiden ist der Name wirklich Programm. Nicht so laut, Freddy. Wenn Sie dich hören. Na und wenn schon. Mir doch egal. Gut, und jetzt lächeln, Elli. <lacht> Klingt aber wirklich nicht sehr angenehm. Ja. Mhm. Und jetzt ihr anderen Mädchen. Mhm. Los! Ah. Kommt schon! Mhm. Und lächelt doch mal bitte in die Kamera. Mhm. Na, los doch! Nur <lacht> so keine Scheu! Bitte mhm. so. Mädchen! Ja. So, und zu diesen beiden Drachen wollt ihr uns gleich bringen, Lisa und Freddy? Also irgendwie. Nur keine Bange. So schlimm, dass man sich vor ihnen fürchten müsste, sind sie nun auch wieder nicht. <lacht> also mir gefällt das ganz und gar nicht. Vielleicht sollten wir einfach umkehren und von hier verschwinden. Oh, ich höre wohl nicht recht. Singe. Aufgeben kommt nicht in Frage. Padetou. Außerdem bin ich ja auch noch da. Was glaubt ihr, was passiert, wenn die es auch nur wagen würden, euch zu zwicken und zu zwingen? <lacht> Na seht ihr, dann also los. Wir lassen uns nicht einschüchtern. Yes. <lacht> Hallo, guten Tag. Darf ich vorstellen? Das ist Herr Gassmann, unser Chef vom Sicherheitsdienst. Das ist also die Gruppe, die die Bändchen bekommt? So ist es. Na, dann kriegt ihr jetzt von mir ein Armband, das ihr nur noch festzuziehen braucht. Geht ganz einfach. Ja. So, seht ihr? Das Band berechtigt euch für den Backstage-Bereich. Passt gut darauf auf. Ja, klar. So. Und hier. Und So. Das war's auch schon. Ab jetzt dürft ihr euch hier ansehen, was ihr wollt. Und da vorne am Imbissstand kriegt ihr auch belegte Sehr lieb von Ihnen, Herr Gassmann, aber das können Sie den Mädchen auch wirklich noch später erzählen. Wir müssen jetzt erstmal zu Frau Zwingen und Ach hey. Na, dann lasst euch von den beiden bloß nicht die Laune verderben. Ist nämlich eigentlich ganz schön hier. Na, super. Ja, ja vielen. vielen Dank. Ach Herr Gassmann, Ähm, Sie wissen nicht zufällig, wo Frau Zwick und Frau Zwing sich jetzt gerade befinden? Doch, das weiß ich. Sie sind gerade zu den Models reingegangen. Die Armen. Oh je. Aber, äh, danke. O und bis später. Also Mädchen und Mademoiselle, folgt mir bitte. Ja, sehr gut. Und das hier ist der Backstage-Bereich für die Models. Sie bereiten sich gerade auf die große Show vor. Aber hören Sie doch, die Mützen sind viel zu warm. Unter den heißen Scheinwerfern werden wir darunter ohnmächtig zu Boden sacken. Ich sag es jetzt wirklich zum allerletzten Mal. Die Pelzmützen werden aufgesetzt, Basta. Aber Kiki hat doch vollkommen recht. Wir haben Hochsommer und außerdem passen die Mützen überhaupt nicht zu den Kleidern. Ach. So ist das. Ihr glaubt also, ihr habt mehr Ahnung als wir? Hast du das gehört, Hertag? <lacht> Was glaubt ihr denn, wen ihr vor euch habt? Hm? Aber nein, Frau Zwing. So hat Chantal das doch überhaupt nicht gemeint. Ach du meine Güte, Frau Zwick und diese Frau äh, Zwack sind wirklich schreckliche Personen. Einfach fürchterlich. <lacht> Was war das? Wer hat da gelacht? Ach, wen haben wir denn da? Was wollt ihr denn hier? Los, verzieht euch aber, Dalli. Hier gibt's nichts zu glotzen. Na, wird's bald. Äh, Trick, Das sind doch die Mädchen, die Sie hier... <lacht> das sollen die Mädchen sein, die nachher mitlaufen sollen? Freddy und Elisa, ihr wollt mich doch veräppeln, oder? Aber äh, das ist doch Ellie Sullivan, die Gewinnerin. Und das sind ihre... <lacht> Schau mal, Brigitte, unsere Top-Moppels sind da. Das geht auf gar keinen Fall. Das mit dem Laufsteg müsst ihr euch leider abschmecken. Äh, äh, wie meinen sie das jetzt? Und wieso? ja, warum wohl? Überlegt doch mal. Schaut euch doch mal im Spiegel an. Ha, die eine zu klein, die andere nicht dünn genug. Das geht ja gar nicht. So, jetzt ist aber wirklich genug. Das bestimmt immer noch wir. Wie bitte? Was glauben Sie eigentlich, wer Sie sind? So gemein zu meinen lieben Mädchen zu sein. Eine Unverschämtheit. Was ist denn hier los? Aber das wird für Sie beide noch ein Nachspielabend. Das schwöre ich. Na nun? Diese bezaubernde Stimme kenne ich doch? Jackie! <lacht> <lacht> satan unglaublich Schu-schu! <lacht> Komm, lass dich mal ansehen! Mon Dieu, lang ist das her? Du siehst ja noch genauso fantastisch aus wie früher. Nur jetzt hast du noch rasantere Kurven. Oh. <lacht> oh. Und wer sind diese wunderhübschen Mädchen? Und äh, wie kommt ihr überhaupt ihr her? Das, Jackie sind meine Schülerinnen. Mm. Und das, ihr, meine Vögelchen, ist der berühmte Modedesigner Jacques-Jacques aus Paris. Bonjour, oh, bonjour. Aber ich glaube, ihr dürft bestimmt auch Jackie zu ihm sagen. Oh, naturellement. Enchanté, Mademoiselle. <lacht> <lacht> Enchanté. Guten Tag. Hallo. Ah. Hm. Danke. So. Wie, wie. Aber jetzt lasst uns einmal nach nebenan in mein Büro gehen und dann erzählt ihr mir, was euch so verärgert hat. In Ordnung? Aber vorher zieht ihr noch mal schnell die bereitgelegten Bademäntel an und engt eure tollen Outfits noch mal zum Frischmachen und bügeln auf die Stange, hm? Okay. okay. Wer hat eigentlich diese dumme Idee mit den Pelzmützen zu den Sommerkleidern gehabt? Äh? Das sieht ganz entsetzlich aus. Mademoiselle und die eingeschworene Gemeinschaft folgte den gut gekleideten Herrn nur allzu gerne in dessen Büro. Und dort erzählten die Mädchen den Designer abwechselnd von Ellies Hauptgewinn, dem tagelangen Laufstegtraining und davon, wie sie gerade von Frau Zwick und Zwing behandelt wurden. Schließlich erhob sich Jackie wortlos von seinem Stuhl und verließ mit mürrischem Gesicht das Büro. Was hatte das denn zu bedeuten? Die Mädchen und Mademoiselle tauschten irritierte Blicke aus. Bitte entschuldigt, dass ihr warten musstet, aber ich glaube, Frau Zwick und Frau Zwing wollen euch etwas sagen. Stimmt doch, oder? Ja! Also, also das, also, da habt ihr scheinbar etwas vollkommen falsch. Missverstanden. Ja. <lacht> Na wohl kaum. Wir sind ja nicht perfekt genug für Sie. Zu klein, nicht dünn genug. Genau. Und deshalb dürfen wir nicht über den Catwalk laufen. Oh. Oh. Ellie hat recht. Genau das waren Ihre Worte. Ja, ja genau. Oh, meine Fingelchen. Kommt. Ach, aber nein. Das war doch nur ein kleiner Scherz, um zu testen, ob ihr auch wirklich auf den Laufsteg wollt. Ob der tatsächliche Wille vorhanden ist. <lacht> Und vor allem Ehrgeiz weiter nicht. Ihr habt doch nicht ernsthaft gedacht, dass wir... <lacht> Aber nein, natürlich lauft ihr mit. Ihr seht doch großartig aus und sowas von bezaubernd, ehrlich. Hä? Ist ich ich verstehe nicht. Jetzt auf einmal? Oh, was? <lacht> Na, dann ist doch jetzt alles wieder in bester Ordnung. Wie gut, dass wir darüber gesprochen haben, ne? Halt! <lacht> Nur noch kurz ein Foto... Ja, prima. <lacht> danke, danke. Ausgezeichnet. Achtung, noch zehn Minuten bis zum Beginn der Modenschau. Bitte alle Beteiligten auf Position, alle Beteiligten auf Position, bitte. Oh, dann äh, sollten wir jetzt vielleicht... Ja, ich bitte darum, äh, ich schicke die Mädchen gleich zu Ihnen. Supi, gucki, dann bis gleich, ihr Süßen. Äh. <lacht> na los, na los, worauf wartet ihr noch? Ihr sollt euch aufstellen. Ach... Die beiden werden sich wohl nicht mehr ändern. Ach, was soll's. Zwick und Zwick müssen sich selbst 24 Stunden am Tag ertragen. Und wir sie zum Glück nicht. <lacht> Aber eines wüsste ich schon noch gerne, Monsieur Jacques. Wie haben Sie es überhaupt geschafft, dass uns die beiden Damen jetzt doch mitlaufen lassen? Ja, stimmt. Ja, stört ja stört ich ich Das wüsste ich auch gern. Na, ganz einfach. Ich bin nicht nur der Veranstalter dieser Modenschau, sondern finanziere außerdem auch das Transform-Teens-Magazin. Ja! <lacht> Nein, das glaube ich jetzt nicht. Dann sind Sie hier also der oberste Boss und die Zwick und Zwing müssen tun, was Sie wollen? Du hast es erfasst, Tessie. Genau so ist es. <lacht> <lacht> sie schön. Noch sieben Minuten bis zur Show. Jackie, bitte ganz dringend hinter die Bühne. Jackie, bitte ganz dringend hinter die Bühne. Uh, jetzt muss ich aber los. Die Show fängt an und ihr Mädchen geht in die Garderobe und lasst euch von Freddy und Elisa noch ein wenig abpudern. Ich hole euch dann zum Ende der Show aus der Garderobe ab und dann geht erst ihr voraus und ich laufe mit Schu-Schu hinter euch er. Ja. Mit Schu-Schu? Du meinst mit unserer Mademoiselle? Unsere französische Lehrerin mit uns auf dem Laufsteg? Wow. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Der pure Wahnsinn. Toll. Aber Jackie. Ich bin nun mal ein Fan von spontanen Entscheidungen. Also, bis gleich. Oh, dann sollten wir jetzt auch schleunigst in die Garderobe gehen. Kommt, meine Vögelchen. Warte mal. Los, Bratti, mach noch ein Foto. Egal. ja, ist so, ähm, gut. So. <lacht> das wär's. Dann los. <lacht> ja. Ach, Meine Tasche. Was ist denn mit Ihrer Tasche, Mademoiselle? Ich habe meine Tasche im Büro vergessen. Ah, oh. oh, geht schon vor. Ich bin gleich wieder da! Sein. Diese Stimmen hinter der Tür, das sind doch... Pst! Ja, ja, ja, ja, ja, ja! Hier, hier ist es! Schau mal! So, da bin ich wieder! Pst! Leise, was ist. Hinter dieser Tür, Zwick und Zwing, haben irgendwas Fieses vor. Was? Seid ihr sicher? Mhm. Na, hören Sie doch! <lacht> oh Mann, ist das Kleid hässlich. Wo hast du das denn her? Das Kleid soll das ein Witz sein. Aber das ist doch ein alter Kleidersack, den ich oben und an der Seite ein wenig aufgeschnitten habe, damit er Mademoiselle überhaupt passt. <lacht> Sei doch still. Sei doch still. Du verlierst noch alles. Kleidersacke. Mensch, kannst du fies sein. Großartig. Das Publikum lacht sich garantiert schlapp, wenn die dicke Lehrerin damit über den Lauf nicht stammt. Na, das werden wir ja sehen. Aber Mademoiselle, was haben Sie denn vor? Lasst mich nur machen. Gehen wir. Freddy, Elisa, wo geht's zur Garderobe? Gleich hier. Den Flur entlang und erste Tür rechts. Also dann... Sieht, sieht. So, nun aber Beeilung, Mädchen. Schlüppt schnell in die frisch bereitgelegten Kleider an der Schange. Eure Namensschilder sind mit Nadeln gesteckt. Na, holt dich! Die Show ist in vollem Gange! Gleich seid ihr dran! Und auch Sie, Mademoiselle! Sind vorsichtig! Vorsichtig! Die. Lassst mir mal den Reißen Ja, Seid nicht so, ja. so. Oh, Andy, ist oh, aufgeregt. <lacht> so, ihr Lieben, gleich kommt euer großer Moment hier. Ja. Ihr atemberaubende Catwalk. Wir sind ja auch schon so aufgeregt, liebe Frau Zwing und Frau Zwack. Ich heiße Zwick. Aber die Aufregung können wir nachvollziehen. Ja. Das geht allen Models so. Ach, was ist denn jetzt los? Ich habe eigentlich gedacht, dass eure Mademoiselle den beiden den Kopf abreißt. Nicht nur du, Freddy. Versteht ihr das? Los jetzt! Habt ihr eure Kleider alle an? wie? wie? Mhm. Ja. ja. Mhm. Dann setzt euch, damit Elisa euch noch kurz abkudern kann. Ihr seid nämlich gleich dran. Ganz ruhig, ihr mhm. Lieben. Natürlich. Das haben wir gleich. Oh. <lacht> Ach, äh, verehrte Mademoiselle, Jacquet hat uns gebeten, ihn auszurichten, dass Sie bitte ähm, dieses Kleid auf dem Laufsteg vorführen sollen. Oh mein oh mein Mann. Mann. Oh, aber das ist ja. Mach Platz für die anderen Modelsmächtigen. Sie müssen sich wieder umziehen. Schnell! Ich ja, kann wahnsinnig gut anziehen. Reich so mir mal die Schuhe los, Mademoiselle. Und Jetzt nun ziehen raus. Sie das auf Kleid sie schon an. Sie, an. sie müssen doch rein. Haus auf hoch. Du siehst schon dabei. Oh, oh. Ach, oh, Sieht das schlimm aus. Ne? Richtig, mir das Kleid... Äh, also, ich weiß ja nicht. Äh. Nein, Mademoiselle. Das geht wirklich gut. Ja. Also hör mal zu! Das ist eine verdammt teure Kreation direkt aus Paris! Und Jacqui hat ausdrücklich betont, dass... Letztes Bild! Gleich seid ihr dran! Los! Oui, oui! Je suis prêt! Aber Mademoiselle, bitte! In diesem Aufzug können Sie doch unmöglich. So! Ihr müsst jetzt hinaus! Subito. Keine Sorgen, meine lieben Mädchen. Und denkt daran, zusammen schaffen wir das. Ich sage nur, Attitüde. Da kommt Jackie. Es ist soweit auf die Bühne mit euch. Oh. Oh, nein, das überlebe ich nicht. Ach, komm schon, wir schaffen das. Wir sch das. Los. auf zum Plätzchen. Ja. ja. Okay. Also, bei 3 geht's los. 1 2 3 Kommts. Ah, Hose. Ich zeig's euch. Oh! Alles ist bereit. Ja. Ja. So gut. Oh! Applaus für die Aha. zauberhaften Gewinnerin des Trends von Teen Styling-Metbewerbs. So. <lacht> Danke. <lacht> Na, der betreibt aber schön. Eigentlich hätte er mir echt gewonnen. Das ist eben echtes Showbiz. Mhm. Und nun, verehrtes Publikum, erlauben Sie mir, Ihnen unseren Special Guest zu präsentieren. Mademoiselle Schu-Schu! Hm. Ah. Mhm. Bravo! Rechts, rechts, links, Pose, Pose, 1 2 3. Aber dann. Rechts, links, Pose. Ich kann nicht Rechts, links, Pose. 3 2 1. Aber Rechts, links, Pose. 3 4. Tja, wer hätte das gedacht? Nicht nur die Mädchen waren fasziniert von dem Catwalk, den Mademoiselle in dem unförmigen alten Kleidersack hinlegte. Die Zuschauer waren es ebenso. Die Lindenhof-Mädchen und ihre Mademoiselle hatten eingeschlagen wie eine Bombe. Bei der anschließenden After-Show-Party gab es nur zwei, die keinen Grund zum Feiern hatten. Frau Zwick und Frau Zwing. Denn sie waren nun arbeitslos, von Jack höchstpersönlich vor die Tür gesetzt. Und das zu Recht. Die Mädchen und Mademoiselle allerdings wurden gefeiert wie richtige Topmodels. Dann also auf euch. Ihr wart die Sensation des Tages. Stoßen wir mit Orangensaft an. Prost! Also wissen Sie, was ich heute gelernt habe, Mademoiselle? Männer. Was denn, Elli? Naja, dass es manchmal gar nicht darauf ankommt, ob man tolle Klamotten trägt, wenn man nur die richtige Attitüte hat. Oh, sehr gut, Elli. Das ist das Wichtigste. Dann äh, machst du also fleißig weiter und wirst bald Model? Wie bitte? Nein, danke. Das ist mir viel zu anstrengend. Naja... Und auch zu oberflächlich, ehrlich gesagt. Wow. <lacht> <lacht> oh, <lacht> oh, <Ähli>. <lacht> <lacht>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 Gelacht, aber wir lachen und ist Ärger in Sicht will ich, dass du mit mir sprichst, dass du mit mir sprichst. Wir sind Honey und Sieh, du fest meine Sorg, bei dir bin ich geborgen. Ich schenk dir mein Vertrauen, auf mich kennst du bauen.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 Susanne Vulko, Barbara Schipper, Kerstin Dräger, Linda Fölster, Merete Brettschneider, Lilli Körting, Charlotte Burmeister, Juliane Burmeister, Elga Schütz, Frank Felizetti, Birte Kretschmer, Neda Ramanian, Robin Brosch, Mignon Remé, Caroline Kiesewetter, Peter G. Dirmeier. Tobias Schmidt, Tim Grobe, Johanna Trube, Melanie Kastaun, Janina Keppel, Noralene Amhausend. Weitere Infos unter www.europa-kinderwelt.de